Частина одинадцята. З халепи та й в багнище. Розділ перший. Пізніше Расті Еверет міг пригадати хіба що сум'яття. Єдиним образом, який цілком ясно закарбувався в його пам'яті, був голий торс пастора Когінса. Біла, мов риб'яче черво шкіра і драбинча сті ребра. Натомість Барбі, можливо через те, що полковник Кокс поклав на нього завдання знову обернутися дізнавачем, Бачив усе. І йому найяскравіше запам'ятався не Когінс, без сорочки, а Мелвін Ширлс, котрий, націлившись на нього пальцем, злегка хильнув набік головою. Жест зрозумілий будь-якому чоловікові. Що означає, ми ще не розібралися остаточно, гарнюню. А що запам'ятали решта люду, і навряд, щоб щось інше змогло краще підштовхнути мілців до усвідомлення того, у якій ситуації опинилося їхнє місто. Це схлипи батька, котрий тримав на руках свого злощасного скривавленого сина і лемент матері. не він живий! Чи з ним усе гаразд?» У той час, як вона пробивалася до місця пригоди своїм фунтів на 60 важчим за норму тілом, Барбі бачив, як крізь натовп, що вже тіснився навкруг хлопця, протискується Расті Еверет, щоб приєднатися до двох чоловіків котрі вже стояли там навколішках, Алдена і Лестера. Алден колисав сина на руках, а пастор Когін здивився на них, розявивши перекошеного, мов ворота зірваною завісою рота. Від Расті не відставала його дружина. Він упав на коліна між Алденом і Лестером, намагаючись розчепити руки хлопчика, якими той затуляв собі обличчя. Алден, що на думку Барбі, було і не дивно, зацідив Расті прямо в ніс. З носа в того ринула кров. «Ні, дозволь йому допомогти!» – крикнула фельдшерова дружина. «Лінда!» – пригадав Барбі. «Її звуть Лінда, і вона служить у поліції!» «Ні, Алдене, ні!» – вхопила Лінда фермера за плече. І той розвернувся, явно готовий вдарити і її. Ані сліду здорового глузду на його обличчі. Він перетворився на звіра, що захищає своє маля. Барбі кинувся вперед, готовий на льоту перехопити руку фермера, якщо той битиме, та тут же йому зблиснула краща думка. «Тут медик!» – гукнув він, нахилившись до обличчя Алдена, затуляючи собою з його поля зору Лінду. «Медик, медик, медик ме. Хтось різко смикнув Барбі ззаду за комір, аж його розвернуло. Він тільки й встиг відзначити, що це Мел Ширлс, один із дружків Джуніора, та що той у синій форменій сорочці і на грудях у нього блищить поліцейський значок. От халепа, подумав Барбі, але, як виявилося, помилився. Ширлс зацідив йому в обличчя, точнісінько як того вечора, на парковці біля Діпера. Напевно, цілив у ніс, не попав, тож натомість у Барбі губи чвакнулись об зуби. Ширлс замахнувся знову, але Джекі Веттінгтон, небажана партнерка Ширлза цього дня, вчасно вхопила його за руку. «Припиніть!» – крикнула вона. «Офіцери, не робіть цього!» Якусь мить не було ясно, що станеться далі. Але тут якраз Олі Дінсмор, слідком за котрим бігла заплакана захекана мати, шмигнув між копами, відштовхнувши Ширлза вбік. Ширлз опустив кулаки. Окей, процідив він. Але ти знаходишся на місці кримінальної пригоди, мудак. Тут поліцейські розслідування, от так от. Барбі витер скривавлений рот сподом долоні, подумавши з халепи та й в багнище, чорти б тебе забрали. Єдиним, що з усього цього почув Расті, було слово «медик», яке вигукував Барбі. Нарешті він промовив його і сам. «Я медик, містер Дінсмор. Расті Еверетт, ви мене знаєте. Дозвольте мені оглянути вашого хлопчика». «Пусти його, Алдене!» – схлипнула Шеллі. «Дай йому оглянути Рорі». Алден послабив обійми на синові, котрого він гойдав у себе на колінах, де джинси уже геть просякли кров'ю. Рорі тут же знов затолив собі обличчя руками. Расті обережно, якомога делікатніше взявся за його руки і опустив їх долі. Він надіявся, що не побачить там того, чого найбільше боявся. Проте очниця зяяла порожнечею, заповненою лише стікаючою кров'ю. І мозок за очницею теж постраждав сильно. Неочікуваним стало те, що сліпо тупилося в нікуди, підкочене під лоба око хлопчика. Расті почав стягувати з себе сорочку, але проповідник уже тримав у руках свою. З голого торса Когінса, худого і білого спереду, а на спині вкритого перехресними червоними рубцями, стікав рясний під. Він простягнув сорочку Расті. «Ні», – відказав Расті. «Порвіть її, порвіть». Лестер спочатку не зрозумів, а тоді роздер сорочку навпіл. Тепер уже прибула і решта поліцейського контингенту, і кадрові копи. Генрі Морісон, Джордж Фредерік, Джекі Веттінгтон, Фредді Дейтон. Кричали на новачків-позаштатників, щоб ті ж ворушилися, допомагали відтісняти натовп, очищати місцевість від роззяв. Молоді взялися за справу з дорогою душею. Декого збили з ніг, серед них і знамениту мучительку ляльок-братс Саманту Буші. Малюк Волтер сидів у самі в рюкзачку кенгуру. Тож, коли вона гепнулася гузном, заверещали вони разом. Навіть не поглянувши через них, переступив Джуніор Ренні, вчепившись у матір пораненого Рорі. Він і її мало не повалив додолу, та тут втрутився Фредді Дентон. «Гей, Джуньор, облиш! Це мати того хлопця! Відпусти її!» Поліцейська брутальність, лежачи на траві, заходилася самі буші. «Поліцейська бру...» Аж тут разом з Картером Тібода, звісно, тримаючи його за руку. Підоспіла Джорджія Руа – найсвіжіша рекрутка тепер уже опанованого Пітером Рендолфом департаменту поліції. Джорджія попхнула чоботом самі одну цицьку. Ударом це не можна було назвати, і промовила. «Столепелько, ти лезбійська курва!» Джуніор дав спокій матері Рорі і підійшов туди, де стояли Мел, Картер і Джорджія. Вони свердлили очима Барбі. Джуніор приєднав до їхніх і свій погляд з думкою, що цей кухар весь час навертається йому, немов та чортова нерозмінна монета. Подумав, що Барбі причудово виглядав би в сусідній камері з Семом Нечупарою. А ще Джуніор подумав, що служити копом це такий подарунок долі. Саме це допомогло йому врешті позбутися болю в голові. Растів взяв половинку розідраної сорочки Лестера і ще раз розірвав навпіл. Згорнув один шматок і вже мало не приклав його до рани на обличчі хлопчика, та раптом передумав і віддав тампон батькові малого. «Прикладіть це до...» Слова виходили незрозумілими. У горлі булькотіла кров, що затекла туди з його розбитого носа. Расті відхаркався, відвернувшись, сплюнув з густоку траву, а тоді спробував знову. «Тату, прикладіть до рани, злегка натискайте. Одною рукою притримуйте йому потилицю і натискайте». Хоч і очманілий, батько хлопчика слухняно виконав наказ. Імпровізований тампон вмент просяк кров'ю, однак Алден Дінсмор явно трохи заспокоївся. Зайнятість конкретною справою допомагає, майже завжди. Шматком, що залишився, Расті махнув Лестеру. Ще гукнув він, і Лестер почав рвати сорочку на дрібніші клапті. Піднявши руку Дінсмора, Расті прибрав перший тампон, котрий вже просяк повністю, і став зайвим. Побачивши пусту очницю, скрикнула Шеллі Дінсмор. «Ох, мій хлопчику, мій синочку!» Прибіг дрібною рисю Пітер Рендолф, захеканий-засапаний. І все одно він набагато випередив Джима Ренні, котрий, пам'ятаючи про свій недоброякісний мотор, чвалав повільно вниз похилим полем по траві там, де натовп уже встиг протоптати широку стежку. І думав він про те, що ось якою хріноверті все тут обернулося. Надалі всі подібні заходи в місті мусять відбуватися тільки через дозвіл. І якщо він матиме до цього стосунок, а він матиме, як завжди, такий дозвіл отримати буде важко. «Приберіть людей звідси!» – гаркнув Рендолф офіцеру Морісону. А коли Генрі відвернувся, щоб виконувати його наказ, гукнув. «Громадяни, відійдіть назад, очистіть територію!» Морісон і собі закричав. «Офіцери, всі в шеренгу, відтісняйте натовп!» «А хто впиратиметься, тих у кайданки!» Народ почав потроху відсуватися. Барбі затримався. «Містер Еверетт, Расті, вам не потрібна допомога?» «З вами все гаразд?» «Нормально», – відгукнувся Расті, і з його обличчя Барбі зрозумів усе, що хотів знати. «З фельдшером все гаразд, лише ні з кровить. А от із хлопцем аж ніяк не гаразд і ніколи не буде, навіть якщо він залишиться живим». Расті притулив свіжий тампон до кровоточивої очниці і знову поклав туди батькову руку. «Підтримуйте йому потилицю», – нагадав він. «Тисніть сильніше, сильніше». Барбі вже було зробив крок назад, та тут хлопчик раптом заговорив. «Це Геловін, не можна, ми не можемо». Припинивши складати в черговий тампон шматок сорочки, завмер Расті. Він ніби знову опинився у спальні своїх дочок, слухаючись у белькі Дженні. Це великий гарбуз, у всьому винен. Він скинув оком вгору на Ліндо. Вона теж почула ці слова. Лінда витріщилася, розпашілі до того щоки в неї враз побілішали. Ліндо. гукнув їй Расті, дістань свою рацію, зв'яжися з лікарнею, скажи твічу, щоб пригнав санітарно. Вогонь. закричав Рорі Дінсмор високим, тремким голосом. Лестер вирячився на нього, як, либонь. Мойсей був колись вирячився на палаючий кущ. «Вогонь! Автобус у вогні! Всі кричать! Стережіться Хеллоуіну!» Всі навкруги притихли, прислухаючись до волань хлопчика. Його почув навіть Джим Ренні, котрий саме дістався дальніх спин і почав прокладати собі ліктями шлях крізь натовп. «Ліндо!» – закричав Расті. «Зв'яжися з лікарною, нам потрібна допомога!» Вона враз очуняла, не хтось сплеснув долонями їй перед обличчям і зняла з пояса рацію в окі-токі. Рорі смикнувся і скотився до лілиць на затоптану траву. У нього почалися корчі. «Що з ним таке?» – це скрикнув його батько. «О, Господи Ісусе, він помирає! Це його мати!» Расті перекинув судорожно-тримтячого хлопця, намагаючись при цьому не думати про Дженні, та, звісно ж, це було неможливо. І задер йому підборіддя, щоб забезпечити кращу вентиляцію легень. Давайте, татусю, нагадав він Алдено, не перекладайте на мене всю роботу, беріться за потилицю, тисніть на очницю, зупиняємо кровотечу. Натисканнями можна було загнати ще глибше той осколок, яким хлопцеві вибило око, але расті займеться ним пізніше, якщо, звісно, хлопчик не помре отут просто на траві. Майже поряд, але ж так далеко. Нарешті подав голос один з солдатів. Зовсім ще юний, він виглядав наляканим і розгубленим. Ми намагалися його зупинити, хлопець не слухав, ми нічого не могли зробити. Піт Фріман з фотоапаратом, що висів на ремінці в нього десь біля коліна, подарував молодому бійцю винятково гірку усмішку. Ви знаєте, нам це зрозуміло. Якщо до цього ми мали хоч якісь сумніви, то тепер їх позбавились. Не встиг Барбі розчинитися у натовпі, як за лікоть його вхопив Мел Ширлз. Прибери від мене руки, промовив Барбі м'яко. Ширлс продемонстрував зуби у власній версії посмішки. І не мрій, хрін. А тоді голосно Шефе, агов, шефе. Пітер Рендолф обернувся до нього, роздратовано хмурячись. Цей чоловік мені заважав, коли я намагався очистити територію, я можу його заарештувати. Рендолф відкрив було рота і, мабуть, хотів сказати немали дурниць, але спершу поглянув довкола. До невеличкого гурту врешті приєднався Джим Ренні і спостерігав, як Еверет працює з хлопцем. Ригідними очима закам'янілої рептилії Ренні глипнув на Барбі, перевів погляд на Рендолфа і злегка кивнув. Це помітив Мел. Його посмішка поширшала. «Джекі! Офіцери Веттінгтон, я хотів сказати, можна у вас позичити кайданки!» Ширився і Джуніор, зрештою, своєї зграї. Це видовище було цікавішим за якогось тікаючого кров'ю пацана, і набагато цікавіше заняття, ніж розгоняти натовп святош і тупаків з плакатами. «Як, не віриться курвалю, а платня його знайде, Буарбі!» – проспівав Джуніор. На обличчі Джекі читався сумнів. «Пітере! Шефа, я хотіла сказати. Гадаю, цей чоловік лише хотів допо... замкнути його, перебив її Рендолф». «Ми з'ясуємо, чого він хотів чи не хотів пізніше. Наразі мені потрібно припинити безпорядок тут». Він підвищив голос. «Громадяни, все закінчено. Всі порозважалися і бачте, що вийшло. А тепер розходьтеся по своїх домівках». Джекі вже відстібала пластикові кайданки, все без пояса. Вона не збиралася віддавати їх Мелу Ширлзу. Одягне їх особисто. Аж тут заговорила Джулія Шамвей. Вона стояла прямо позаду Рендолфа, і великого Джима. Великий Джим фактично відсунув її в бік, коли сюди пробирався. «На вашому місці? Я б цього не робила, шефе Рендолфе. Якщо ви, звісно, не хочете, щоб департамент поліції було знеславлено на першій сторінці демократа», усміхнулася вона своєю фірмовою посмішкою Монелізи. «Тим паче ви новачок на цій посаді» і таке інше. «Про що це ви?» – спитав Рендолф. Його похмурість поглибшила, перетворивши лице на неприємно порепану маску. Джулія показала йому свою фотокамеру, таку саму, як у Піта Фрімана, тільки трохи старішої моделі. У мене тут кілька кадрів, як містер Барбара допомагає Расті Еверету з пораненим хлопчиком, як офіцер Ширлз відтягує звідти містера Барбару без усякої видимої причини, і кадр, де офіцер Ширлз б'є містера Барбару по губах. Також без усякої видимої причини. Я не вельми вправний фотограф, але цей кадр вийшов цілком пристойної якості. Хочете подивитися, шефе Рендолфе? Це просто, у мене цифрова камера. Джулія все більше подобалася Барбі. Він, бож гадав, з її боку, це чистий блеф. Якщо вона дійсно щось тут фотографувала, чому тоді тримає в лівій руці кришку від об'єктива, ніби ось лише щойно її зняла? Це неправда, шефе. Заявив мел. Він сам замахнувся на мене, щоб вдарити, спитайте Джуніора. Гадаю, мої знімки вам покажуть, що молодший містер Ренні був зайнятий упорядкуванням натовпу, і в ту мить, коли було заподіяно удар, стояв обернений до них спиною, сказала Джулія. Рендол скинув на неї злим оком. Я можу конфіскувати вашу фотокамеру як доказ. Звісно, можете, погодилася вона радісно. І Пітер Фріман зніме, як ви це робитимете. Тоді ви зможете конфіскувати і його камеру, але всі тут побачать, як ви це робитимете. «Джулія, на чиєму ви босі?» – запитав великий Джим. На обличчі в нього була теж фірмова усмішка. Люта усмішка акули, що ось-ось відкусить якомусь пухкенькому плавцеві шматок його сраки. У відповідь Джулія посміхнулася йому по-своєму. Очі її сяяли просто таки дитячою зацікавленою невинністю. «А що у нас тепер різні закони Джеймса?» Там один, показала вона наряд солдатів, а тут інший. Великий Джим її зрозумів. Губи його склалися на новий манер, у посмішку протилежного гатунку. А тоді він відразливо махнув рукою Рендолфу. «Сподіваюсь, без претензій, містере Барбара», – промовив Рендолф. «Гарячка ситуації». «Дякую», – відповів Барбі. Джекі вхопила за руку свого розлюченого партнера. «Ходімо, офіцера Ширлз». Тут виставу закінчено, гайда відсувати натовп далі. Ширлс рушив за нею, але лише після того, як обернувся до Барбі з красномовним жестом. Палець сторчма, голова схилена на бік. Ми ще не розібралися остаточно. Гарнюньо. З імпровізованими зробленими з брезенту і стію квітенту ношами з'явилися Джек Еванс і помічник Роммі Тобі Меннінг. Ромі хотів було запитати, що це вони таке собі з біса дозволяють, і вже відкрив було рота, але враз і прикрив. Все одно польове гуляння скасовано. То якого чорта? Посідали до своїх машин усі, хто приїхав на машинах. А тоді всі одночасно спробували звідти поїхати. На що й треба було очікувати, подумав Джо Маклечі. Абсолютно очікуваний результат. Більшість копів намагалися розвести раптом виниклий дорожній затор. Хоча навіть дітям. Джо стояв разом з Бенні Дрейком і Норі Келверт. Було ясно, що жоден з новопридбаних департаментом офіцерів не має зеленого поняття, яким чином цього досягти. У теплому політньому повітрі ясно чулася їхня лайка. «Ти що не вмієш здавати назад своїм сучим пікапом?» Попри весь цей безлад, ніхто чомусь не тиснув на клаксони. Мабуть, люди почувалися занадто пригніченими, щоби ще й гудіти. Бенні зауважив. «Погляньте на цих ідіотів. Цікаво, скільки галонів бензину вилітає безцільно крізь їхні вихлопні труби. Вони лебонь гадають, що його запаси тут безкінечні. А то ж, відгукнулася Норрі. Вона мала славу крутої бойової дівчини в цім містечку, носила танесійську версію зачіски малет, але зараз Норрі зблідла, виглядала сумною і наляканою. Вона взяла Бенні за руку». Серце опудала Джо обірвалося, але враз повернулося на місце, що й на норі взяла за руку і його. «Оно йде той чувак, котрого ледь не заарештували», – промовив Бенні, показуючи вільною рукою. Барбі і леді газетярка плентались у напрямку автостоянки в гурті з півсотні демонстрантів, що зажурено тягнули за собою плакати з протестними гаслами. «А знаєте, – сказав опудала Джо, – Газетна краличка взагалі не фотографувала нічого. Я стояв прямо позаду неї. Хитрюга. А вже ж, підтакнув Бенні. Проте не бажав би я опинитися на його місці. Поки це лайно не вивітриться, копи тут можуть творити ледь не все, що їм заманеться. А так воно і є, подумав Джо. І нові копи, зокрема, аж ніяк не належать до добрих людей. Наприклад, Джуніор Ренні. Чутка про те, яким чином було заарештовано... Нечупа Русема вже поширилася. «Що ти хочеш цим сказати?» – запитала у Бенні Норі. «Та зараз нічого, зараз ще класно». Він зважився. «Дуже класно. Але якщо все затягнеться, пам'ятаєте, як у володарі мух? Вони були відмінниками з літератури, тож читали цю книгу. Бенні процитував. «Убий свиню, переріж їй горло, заколи її». Копів у нас часто називають свинями. Але я скажу вам, що я сам думаю. Отже, я гадаю, коли справи починають іти вже геть гівняно, копи когось виставляють свинями. Можливо, тому що вони самі стають налякані. Норі Келверт ударилась у плач. Її обняв у Обережно ніби боявся, що від цього доторку вони обоє вибухнуть, але дівчина, обернувшись до нього, зарилась носом йому в сорочку». Вона обійняла його однією рукою, бо другою не перестала тримати руку Бенні. Джо подумалася, що він у своєму житті не відчував нічого чудесніше хвилюючого за ці її сльози, котрими просякала його сорочка. Він з докором подивився понад її головою на Бенні. «Вибач, чувихо", промовив Бенні і погладив її по спині. «Не бійся!» «Він втратив око!» – скрикнула вона. Слова прозвучали приглушено, ніби йшли з грудей Джо. Потім вона відсторонилася. «Це вже ніяка не забава. Це більше не гра». А вже ж, погодився Джо, ніби проголошував велику істину. «Не гра». «Погляньте», – показав Бенні. Вони побачили санітарну машину. По грудуватому дінсморовому полю сунув з червоною мигалкою на даху твіч. Перед ним ішла його сестра, хазяйка Троянди Шипшини. Показувала йому шлях, обходячи найпідступніші ямки. Машина швидкої допомоги на пасовищі під яскравим осіннім небом жовтня – це був фінальний мазок. Раптом опудалу Джо перехотілося протестувати, але й додому повертатися йому не хотілося. Єдине, чого йому зараз відчайдушно хотілося – вибратися з цього міста.